sorpreses aquesta nit i i eh, ara passarem a, a les redes socials amb el Llut, però uh, eh, us recordo al Twitter a tractar-se als nens, a l'Instagram anter 2018 i també el Facebook. A, a les redes socials de col·laboradors i i eh, una plataforma nova que no podeu anar a no sentir y en, y en, que encara no hi ha coses però aniran a haver més continguts que es diu iVox i a continuació entrarem a, a, a les redes socials amb el lloc Aprender Todos a convivir El sí. ultim Començant per Twitter, després passarem a Insta i per començar a, a, a Twitter ens coneixem com el crack són els nens i recentment hem pogut penjar diversos eh, posts. Moment, aquí tenim el crack són els nens, no, no us oblideu, de, bueno, ens podeu seguir. Moment, ara faig, eh, faig el spam primer. Uh, Twitter, els cracs són els nens, uh, uh, Twitter, Instagram, Entera 2018, Facebook, eh, Entera et, i YouTube, Literatura, Entera Bé, doncs bé, bueno, ho fem al revés. Comencem per YouTube i després passem per Instagram, d'acord? ¿vale? On uh, a YouTube tenim alguns vídeos que podeu mirar ràpidament si aneu... A, a, a YouTube busqueu literatura entera i de vos entreu i us subscriu al canal, sobretot ussubscribeu al canal i mireu tots els vídeos que hi ha patjats com per exemple, autors independents, segona part d'autors independents, llibres d'autor de biblioteca, la saga els jocs de la fam o molts d'altres que podeu anar corrent i mirar ara mateix. Després, a Instagram tenim eh, molts posts com per exemple, un de la revolta de Cremòvia i altres contes de David Vila i Ros on eh, recentment va, va, va presentar aquest llibre, el David Vila i Ross i òbviament ens doncs, ven penjar aquest post, no, recordant-ho i doncs és un llibre molt recomanable. També tenim un post sobre um, no, altres figures i sobre, bueno, no sé, busqueu a Instagram anter 2018, no? Llavors, eh després Aquí tenim eh, a Facebook, no? Entera't 2018. No, Entera't. Perdoneu. Entera't. Entreu a buscar i doncs, entreu i poseu me gusta, perquè sempre va bé un me gusta. Però a part, també tenim algunes, alguns posts interessants, no? Doncs, com eh, un nou vídeo en un format diferent sense deixar de banda la literatura i els llibres i molts altres posts que podeu anar i posar gusta, gusta perquè us agradaran, segur. I això, a Twitter ens podeu seguir com el Crac són els nens. A part, també, també, també, també podeu seguir tots els... No? Eh, jo mateix, que soc l'Uctuber al Booktuber, de les xarxes, eh, la Missa, que és per hablar de les xarxes, l'Ignasi de Fox Fox, l'Àfrica de... Dominant Literatura Blog i els altres col·laboradors, tres col·laboradors, més, sí, no, Jordi? Sí, sí. Doncs, els pregunteu a ells, perquè encara no les dominem gaire, aquestes xarxes finals, els hauran de dir. Bueno, doncs, que les diguin i ja ens veiem després del programa. Moltes gràcies, Lluc, fins ara. Adéu. Show up. Estrenem una nova secció, que es diu eh, l'Internoticiari, que aquesta secció eh, anirà de... parlarem d'una editorial en concret i, a més a més, l'agenda la cultural de la literatura. Comença... es diu el grup, grup editor, que va eh, fue creada por un grupo de escritores con, con la decisión de, de construir lo que el franquismo había destruido una literatura que se acuiera al, al público y se llamaba el club los eh, novelistas y cogió la la obra de maré eh, rudurera y Escrito desde el, el exilio de Joan, Joan González, el proyecto eh, y suyo es el lema. Los libros también son una arma. Bueno, hasta as fin eh, bueno, obiect, uh, de semana sí, el objetivo de la editorial es que... Eh, eh, pues, Dijon que, eh, que publica una obra eh, no, eh no, no és un títol i que eh, mantenir com a, eh, com a vida eh, conjunta eh, en una obra realitzada eh, i eh, difondida. Tipografia I, eh, bueno, i, i això, després eh, han han fet una eh han presentat el 22 de gener, una novetat editorial que es diu cap, cap de nosaltres tornarà de Charlotte debo traduir per Francesc, per Valeria Valé, Valé, Jallar i aquest eh, eh, llibre eh, va arribar el dia 22 de gener. Uh, té un... Eh, és el, el 75è aniversari de l'alliberament uh, uh, d'Àsberids El 27 de gener de 1945 Cuba dictó publica les dues peces que completen la trilogia Òsberids i després de uh, Charlotte Delbo aquesta vegada l'actor entra al camp però ho, ha, uh, ho fa de d'una uh, autora que el dur el cor de l'intern per fer amb el camí de sortida. I la veu que sents al llarg d'aquestes pàgines és una poesia tan crana que pot ser que, que enlloris el lloc de, la, de les senties. El lloc han quedat, han quedat les, les companyes i una forma de solidaritat tan difícil d'imaginar com la violència el nazi i ara passarem a la, la, la genda cultural uh, el 22 de febrer uh, que és demà dissabte uh, hi ha leses les primeres seccions del 2020 de Poetri Ilam Barcelona i uh, Eh, i està eh, en el carrer eh, Montalegre -Mont 5 sí, de, de, de Barcelona Després el, eh, és un, és un camp, campionat ta municipal, no és sobre poesia. Al Tiradza de, de març hi ha unes convocatòries ilustrada de la fèria de creació literària eh, Filiq 10 i eh, eh, és, eh, és del 13 de març eh, divendres fins al dissabte 14 de març es fa en el Museu del Disseny de Barcelona a, a Praça de Crolis cat, eh, Catalanes 37 Barcelona i per l'últim el 27 de març la necessitat de l'humanisme com Pedro Olà Eh, el, comença el divendres 27 de març a les 5, fins, eh, fins al diumenge 29 de març a les 4, a l'hotel diària i a l'espa Pròs d'Espanya Tosa de Mar. trouble i'm all on by the base by the no trouble i'm all on by the base by the no trouble i'm all by by the base No I'm all about that bass, bad no no, no. that, that bass, no trouble, I'm all on by oh, that bass, bad no. that bass, no trouble, I'm all on by that bass, bad that bass, no trouble Estem intentant trucar a la cadiret i a, a, la, a la mínima que a, ca, de la localitzem a Caudiu de la cançó. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be now.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 says one along with you but i love it i love it oh. and i know should be the death of me at least will put me enough it's your... Bona nit, Laia. Hola, bona nit. Bona nit. Bé, doncs, quan, eh, Hola. Eh, eh, eh, estem, eh, estem intentant localitzar a la Gaterel Molins i eh, bueno, esperem, esperem que, que durant el programa ho podem intentar. Eh, bona nit, Laia, doncs, quan vulguis eh, passem a la teva secció. Vale, fantàstic. Doncs... Avui a la gent de l'actualitat porto diferents còmics, ja que... Hola, bona nit. Laia, em sents bé? Hola, sí. Va, va, va, Vinga, va. Perdó, perdó. No, no, no, avui a la gent de l'actualitat porto diferents còmics, ja que és el que es costava més als dibuixos animats per a aquesta secció. Avui trobarem diferents tipus de còmics, de gèneres i temes. El que que us voldria portar i parlar-ne és la història de Carcassonne. que després de la ruta dels cartes que vaig fer un estiu, el vaig comprar, de què la trobo interessant. Bàsicament és un còmic històric explicant la història de Carcassonne. Una altra llibre que trobo que és molt interessant i xulo, que és més infantil, és el cartier de l'Espai i tracta del blog el carter que repeteix cartes i paquets per la galàxia aquest cop, la carta que ha de repartir el portarà a un nou itinerari. És aquest còmic, el que més m'agradava és perquè bueno, els veus són molt xulos i són més infantils. I, evidentment, el que és curiós és que els planetes són tot tipus de planetes diferents, com en podem acabar de gelats, en formadors, tipus aquest. La història és molt divertida i entretinguda i d'aventures, i està estat composta en dos àlbums que es poden llegir per separat. A més, hi ha un còmic que m'agrada molt, que és el diari d'Anna Frank, que és el conegut diari de la mateixa noia d'Anna Frank, però està de del còmic. Al moment que el vaig veure a la llibreria, vaig decidir que el volia, ja que només amb la portada em va enganxar, i això, podem dir, que porta un gran efecte visual. La història és realista, és com el diari, però portat en un còmic. I els detalls que, que vull recalcar d'aquest còmic és de les expressions que fa servir l'al·lustradora per expressar les opinions de l'Anna, que les expressa moltes en dibuix, i fa servir algun quadre per exposar les seves emocions, que de manera genuïna, per exemple, fa servir el crit de Munch. Un altre còmic del que es vull parlar és el seu drama, que va la Cala Cali, li encanta el teatre, i ajuda amb el grup de teatre de l'Institut a representar una obra. És un còmic més juvenil, el que més m'agrada d'aquest còmic és que en comptes d'anomenar capítols els anomenen actes, per tant, és com si fos una obra teatre, el, tot el que està passant al còmic. A més a més, en aquest uh, còmic toquen bastants diferents temes actuals, com és l'orientació sexual, i tracta bàsicament una història d'amor, amistat, superació i valentió. Una llibes que tenim a l'edat que ho estic portant ara es diu La guerra de Catherine, que ens explica la història de la Rachel, que una jove que viu en primera persona els efectes de la Segona Guerra Mundial, senjueva, i la seva passió per la fotografia ens hi a través d'ella per la seva trajectòria per fugir els elements. En aquest còmic, els aspectes que més han agradat és que la història està ambientada en amb la vida real. Per exemple, que podem trobar en aquest còmic és la casa de les nens de Cibres, que és l'orfanat i l'escola on comença la història i on està protagonista la, la mateixa protagonista. i també és curiós, ja que una part de la història està explicada de manera davant la, la fotografia que fa ella. Un altre còmic que porto avui són els diaris de Sirera, que tracta d'una nena que es nomenà la Sirera, que té uns anys i de gran vol ser escritora, però mentrestant eh, escriu el seu diari on protagonitzarà juntament amb les seves venides, les seves aventures i investigacions. Ten to ja que com que és un diari, hi ha parts que estan escrites òbviament. i hi ha diferents aportacions d'ella de la mateixa autora, bueno, pert de la protagonista, com comentaris i il·lustracions. i en aquest còmic diiem que és meitat còmic de visual d'il·lustració, imitat còmic de diari d'escrit. I també com el carter de l'espai trobar que hi ha diferents volums, completament tres i cada només es poden llegir per separat. Dels últims que us porto és el dia que canvia mi pare per dos peces de colores, que tracta bàsicament que quan un nen canvia el seu pare per dos peixos de colors, no imagina ni les conseqüències ni les complicacions que tindrà, sobretot quan l'ha d'anar a buscar, ja que descoveix que seu pare ha anat passant la casa en casa dels nens i li és difícil trobar-lo. Aquest llibre és una mica curiós i simple, però a cada és que està ple de dibuixos però tot i que és probablement el que m'agrada el menys a tots els que és menjat. últim, l'últim, però l'he deixat l'últim perquè és dels que m'agrada el menys i dels que vull recalcar més. I a més a més, és una novetat de o sigui, uh, que està... El... està fet en català. Per tant, m'agrada. I és una novel·la gràfica i bueno, tracta de que ella tornat i tinc tepo. Què faig ara? Per fi, si és un orfanat encantat però el terror no ve dels fantasmes, sinó de les nenes que tornen al seu costat. Aquest llibre és bàsicament de misteri i terror. I el que més d'aquest llibre és que ens explica les dues vides paral·leles. Que la primera està escrita um, a mà, amb ton escrit i soplegat, i la segona Perdona. El final s'enllaça i finalment, fina, finalment s'uneixen. És el que m'ha agradat més juntament amb el diari d'Anna Frank i la guerra de Catherine. Laia? Hola. Ja, ja, ja, ja estàs? Bona nit. Sí, sí, sí ja està. Moltes gràcies. Nit. A tu. Vinga, bona nit. Sí, gràcies. Adeu, bona nit. Bona nit. Ara passem a, a la secció de, de l'Ajadel i... Bona nit, Adel. Bona nit. aquí estic. Vale, perfecte, ah, eh. doncs comencem amb la teva eh. secció, Adel. Doncs vinga, vinc a parlar avui de dues sèries eh, per focalitzar les dues temàtiques que han sortit en el programa. La primera és arrel del reportatge que ha fet la Misha, sobre la novel·la negra. Doncs Us porto una sèrie de thriller psicològic, que ara mateix està oferint la cadena TNT aquí a Espanya, tot i que originalment Amèrica s'emet a través de la cadena Fox, que es diu el Son, el hijo pródigo, en castellà, o el fill pròdig en català, i bàsicament tracta sobre la vida de Malcolm Bright, que és un perfilador que és una persona que treballa juntament amb la policia, de Nova York en aquest cas, que s'ha encarregat de fer el perfil dels assassins que s'han de caçar, o dels maleantes en general, tot i que solen ser més assassins. Um... Bé, doncs en Malcom té una particularitat que la resta de perfiladors no tenen, i és que el seu pare és un assassí en sèrie, de fet, un famosíssim assassí en sèrie que va ser detingut al segle passat Uh, o sigui, 1900 cosa, per matar a més de 23 persones. Els protagonistes d'aquesta sèrie són en Michael Sheen, que interpreta aquest assassí en sèrie, en Martin Wheatley, que a més a més és un doctor neurocirurgià, per tant va ser bastant un fort a l'escàndol, i en Malcolm Brown l'interpreta Dr Tom Payne, que el podem veure doncs, a The Walking Dead, per exemple, també. Uh, aquesta sèrie jo la recomano molt, tracta molts temes de salut mental i de forma molt ben tractada, també tracta les relacions personals entre els diferents personatges a nivell laboral i a nivell eh, familiar, sobretot, i també d'amistat, encara que un no grau una mica més dissimulat, en, en cert sentit. I bé, doncs aquesta seria la meva sèrie per la banda de les recomanacions per part de la novel·la negra. Però avui també estem parlant de dibuixos animats i crec que és important destacar dues sèries. La primera és Bola de drac, que ha complert 30 anys a TV3 fa escassos dies, com a molt una setmana. Eh? Val la pena destacar i recuperar aquesta bola de drac. I també comentar que eh, en temes de matèries LGTB s'està avançant molt en el món dels dibuixos animats. Gràcies a la sèrie de Cartoon Network, Steven Universe, on apareixen... on apareixen números nombrosos eh, personatges doncs LGTB i també de fet la seva creadora ho és uh, per tant doncs jo recomanaria molt aquestes tres sèries avui Loya? Hola? Ja vale, estàs no? Sí ja estem Moltes gràcies per la teva secció va, res, nit. ens veiem el proper programa, ah, el proper bueno, ens programa. escoltem. Ah, exactament. Vinga, sí, bona sí. Vinga, bona nit. Vinga, bona nit. A veure, ara a continuació escoltarem el reportatge que sempre ens porta la nostra amiga Bokkuber, Bo la mixa. Del 30 de gener al 9 de febrer va tenir lloc una nova edició del festival Barcelona Negra. Jo només vaig poder assistir a les taules rodones de l'últim dia, però van ser tan interessants que vaig aprofitar per demanar als experimentats autors que les protagonitzaven quins llibres recomanarien als joves perquè s'enganxessin a la novel·la negra. La primera a contestar-ne va ser l'Anna Maria Villalonga. A més, escriptora i és professora de literatura a la Universitat de Barcelona. Va ser comissària de l'any Pedrolo 2018 i dirigeix el festival Tiana Negra. Doncs mira, jo recomanaria un llibre que acaba de sortir, que està molt bé, que es titula Els crims de la taula periòdica, que està escrit a quatre mans entre el Jordi de Manuel i el Xavier Duran i que aprofitant que és l'any de la taula periòdica, doncs, eh, bueno, s'han escrit una història de crims amb uns adolescents i uns professors d'institut, una periodista. Bueno, és un llibre molt, in molt interessant, molt distret i que a més a més diu coses importants sobre la societat. Crec que està molt bé per als nans a partir de 11 o 12 anys i en endavant i pels adults també. Gabriel Magallà és, escriptor i estigista portuguès, és catedràtic de filologia hispànica i portuguesa i aquests són els títols que em va recomanar. Yo escribio Vázquez Montalbán, uh, Los mares del sur, yo creo que eso es, es interesante, puede ser una, una buena posibilidad, también porque tiene una escritura muy sencilla, algunos de los libros de Maigret, que son muy, muy cristalinos, muy, muy fáciles de, de leer, y, y bueno, un clásico como, como Sherlock Holmes tampoco estaría mal para, para empezar, ¿no? Per cert, la seva novel·la, Restaurant Caníbal, tot just s'acaba de traduir al català. Diuen que és una mostra d'humor negre especialment inquietant. De fet, fou Sebastià Benassar qui el traduï, perquè a més de periodista, escriptor i crític literari també és traductor. És tot un expert en el gènere negre i ha impulsat moltes iniciatives al respecte, així que escolteu atentament. Jo us recomanaria l'últim Defensa, que és la primera novel·la negra del Jordi Agut, que també la tenim en castellà, eh, perquè és una novel·la negra ambientada en el món del futbol. Però ambientada el món del futbol, no en els grans equips, sinó en els equips més modestos, no? que moltes vegades també es mereixen sortir. És un viatge per tota Europa, a més a més és una novel·la negra protagonitzada per un agent de l'Interpol, per tant, no duen armes, els agents de l'Interpol, eh, i a més a més no poden fer investigació directa, sinó que no veieu un mandat internacional. Això és una novel·la sobre la corrupció, en el món de l'esport, que és un tema, malauradament, molt al dia, i jo crec que els pot agradar per això, no? perquè és una manera que va més enllà, que parla de, de temes que ells coneixen molt, molt propers, com potser el món de l'esport. D'altra banda, Susana Hernández només en va poder fer la seva recomanació per escrit. Us explico. Ella és periodista i ha estudiat investigació privada i psicologia. És la creadora de Sant Anna una gent de policia lesbiana, i venia al festival a parlar dels seus últims llibres, Los Miércoles Salvajes i Mai Més. Em va recomanar per a vosaltres El vaso del fals accidente, de Jordi Sierra i Fabra. I mireu quina casualitat justament el vaig entrevistar a continuació. Bé, jo precisament tinc la sort de tindre una, una sèrie de, de novedades policiaques que als joves els que encanta, que són els, els assassinats de professors. <laughs> Llavors l'assassinat del profe de mates... És una bona novel·la negra, bueno, policiaca per començar, o l'assassinat de la professora de llengua. Per tant, en el meu cas, jo crec que ho, ho tinc clar, aquest, un, un d'aquests dos, i si els agrada, a més són llibres per jugar, vull dir que s'hi poden trobar molt còmodes. Encara no en teniu prou? Mari Serra, escriptor, periodista, deductor i amant dels enigmes, em va recomanar l'obra següent. Doncs mira, jo, jo recomanaria una novel·la que està estat recentment traslladada al teatre, també, que es diu L'amic retrobat, de Fred Pullman, que no mai no la veuràs amb un gènere negre, però que és força negra. És la història d'una amistat entre dos nens, un d'origen jueu i l'altre d'origen ari, que eh, es veuen eh, sacsejades per a les circumstàncies del nazisme i que recuperem quan ells són grans i un està exiliat als Estats Units. No? I vol saber la història de com ha avançat el seu amic eh, és negre perquè les circumstàncies que hi ha al darrere impliquen mort eh, és una novel·la que també és eh, eufòrica perquè és la història d'una amistat entre dos amics i que, com que els amics són adolescents joves, eh, pot eh, presentar una certa identificació entre un lector jove que vagi a entrar en mica en mica i que es trobi després en aquesta situació no hi ha policies eh, que investiguin cap crim, però hi ha molts crims i fins aquí el reportatge d'avui. I vosaltres, llegiu novel·la negra? Arribem a la secció sorpresa. Pues hoy ja estamos para yo no os podimores yo os diré la palabra la palabra negra y aquí tinc, tinc un, un, un punt un que veo bueno, que ha si a a, a, si la sót, a, a, la, a la a a, a, a, a la noche que ens anstira de eh, què anire tot això? Bona nit, alba. És un pla estar aquí. Crec que no sé si tenim el meu company a l'altra línia telefònica. Bé, jo us explico. Nosaltres som una web de crítica literària de novel·la negra, que es diu Negra Immortal. A més, estem som una associació cultural i, i res, hem vingut aquí perquè us heu convidat a parlar de novel·la negra i infanto-juvení. I això és el que intentarem fer. Bona nit, Taco. Hola Jordi, què tal? Muy bien, Anita, ¿cómo estás? Hola, Anita, aquí, aquí estamos eh ya para colaborar. Eh, vale, yo he presentado que es, que, que es eh, la sorpresa de la de la Nit y Edit para palabra negra. Ah, la doy a desplicar una miqueta de que de qué anirá. Ah, bueno, mmm, Paco, tu eh, eh, també, doncs, eh, eh, de, de què anirà, anirà i, i de què va? Bona nit, Paco. Vale, que estàs aquí, Alba? Ja estic aquí, sí. <coughs> Molt hola, ben acompanyada, més. Hola. Molt bé. Escolta'm, que parlarem una miqueta de la novel·la negra juvenil i farem una recomanació, i bueno, parlarem una mica del que fem també, un club de lectura i això, i així d'entrada, tots cinc minuts ja ens faltarà, ens faltarà temps. Perfecte. Doncs uh, endavant, els dos. Qui vale, quan diguis. Comença, comences tu, començo jo? Com ho fem? Tu mateix Alba. Sí? Bé, bueno, doncs bé, això que he dit, que... que estem aquí per parlar, encara que nosaltres el nostre àmbit és més adult, doncs eh, tractarem una mica de, de, del tema de la, la novel·la negra infantojuvenil. És cert que, que per, per fer arribar la novel·la negra als, als més joves és, potser és una mica més complicat que fer-ho amb els adults perquè eh, hi ha una realitat i és que la novel·la negra gairebé quan es parla de novel·la negra es parla de novel·la eh, bona bueno, més policica, i, i adreçada a un públic uh, bueno, major d'edat. Llavors sí que és veritat que quan, quan un escriptor decideix escriure una novel·la negra infantil té, és, és, ha de ser molt més... Uh, és un repte, un, una mena de, de, té un doble desafiament, no? Per una part uh, presentar les pistes perquè el lector pugui anar resolent l'enigma Uh, com tota ficció de misteri, però també per l'altre aquestes pistes no poden ser ni massa senzilles no? ni massa complexes per, uh, de descobrir perquè és un, és un públic molt més exigent, els joves. Si un llibre no li agrada o no li atrapa, ho deixarà de costat. Un, un adult potser no, potser encara continua. No? Llavors jo crec que, és, que, és, que per un autor... Uh, Ostres, S'ha de tenir molt de, molt de coratge per escriure una novel·la infantojuvenil. Jo no sé com ho veus tu, Paco. Sí home, és una mica, una mica, de una mica delicat no? perquè clar eh, a la gent joga doncs, no li pots tampoc, hi ha una mica de censura, no, no es pot mostrar la novel·la negra com, com a tal i s'ha d'anar una mica més didàctic i la noblela negra deriva una mica a misteri, a la novel·la Enigma eh, també podem entrar a la novel·la de distopia, que és, és una vertent de, bueno, que podria apropar-se a la novel·la negra, i més enllà està la fantasia, que ja és un altre gènere. Però sí que els autors eh, el, els agrada molt eh, d'escriure la novel·la negra per al per jovent perquè és una manera d'ensenyar-li de, de, de la realitat no? del joc d'una de, ciutat, d'una societat, d'una època, i és una manera d'aprendre també llegint una novel·la de ficció. I sí que és veritat que, que nosaltres eh, estem molt, molt, eh, molt, molt a sobre d'això perquè ara farem un club de lectura a l'Institut aquí de Calafé i l'Institut Tami de Mar, i serà un club de lectura eh, mensual. I ho farem amb, amb nois de 12 fins a 16 anys i, fa, i serà de novel·la negra. Eh, intentarem portar també escriptors perquè n'hi ha un munt d'escriptors que, que escriuen també de novel·la negra per a adults i també per a joves Com un, un exemple és Jordi Sierra i Fabra que és un, un escriptor molt, molt conegut aquí a Catalunya i té més de 100 llibres escrits i molts d'ells són per al jovent, per jovent Alba. Sí, a més eh, eh, aquest escriptor té una, una saga d'una meia que es diu Bertamir, que és una detectiu i bé, avui no venim a recomanar un llibre en concret, volíem, eh, perquè com és el, la primera vegada que estem aquí, volíem presentar una miqueta de la secció i, i animar a tothom, els joves, perquè eh, jo crec que llege, eh, sempre es bo llegir, no? I la novel·la negra és com una mena de trencaclosques, hi ha un, hi ha un misteri que s'ha de resoldre. Eh, llavors, eh, bueno, s'ha de relacionar i, i convida molt, també, a pensar i tot el tema de, de, de sospitar. Qui és qui, qui pot ser eh, on l les o qui pot ser el, el, el personatge dolent no? De, del llibre. I... nosaltres aquí a Neggrimmortal avui hem publicat un article que col·laboràvem amb, amb vosaltres amb Entèat i Radioramama. i hi han hagut eh, dos o tres escriptors que han ofert la seva, ofert la seva novel·la perquè parlem d'ella i al Sant Jordi portarem una d'un escriptor que la publica al mes d'abril. I també un altre amic, molt bon amic, que sap d'això més que nosaltres, molt més, al PP de Montfort, ens ha recomanat una novel·la de distòpia que, que, que surt publicada ara al març, també. I vull dir, això, eh, les editorials i els escriptors estan molt, molt interessats en, en, en escriure i en publicar molta novel·la perquè la gent jove comenci a llegir i l'enganxi això de, de la lectura. Eh, nosaltres eh, no tenim un espai a Negri Mortal fins ara per el uh, lector juvenil i infantil, però a partir d'ara doncs, estem molt agraïts, Jordi, de, de formar part d'aquesta col·laboració amb, amb Enterat i esperem que sigui interessant la nostra aportació. No, Moltes gràcies, eh? A veure, una tasca molt, molt, molt gran i molt bona i, vaja, no, no. no, no ens ha costat res a de la formar part d'això. No, I una i que ha pogut generar eh, el enterat, eh el volem fer més, eh, fer més eh, el volem fer més, més gran i, i, i hi havia, i hi havia bueno, pel Twitter, o sigui eh o pe, Twitter i jo crec que perquè que per que més èxit i que és a a observar diferents diferents, però però gran, ni més un parc no, doncs a, a, a, a vosaltres. Sí. I, I escolta'm una cosa, Jordi, jo tinc una cosa entre tu i jo que queriasó, eh tens allà l'Alba que és, li, eh, li coneguem per la nórdica, eh, perquè és espectacle negra, no, no. Això això no s'ha explicat no, gènere negre nòrdic i, i és coneguda per la nòrdica, o sigui, allà fora de micro, le preguntes, le preguntes si, i que tinguin novel·les que ella ha llegit, vaja, tot el que està publicat nòrdic, és una màquina. De veritat, eh? Bueno, nosaltres, a més, us convidem a vosaltres, vosaltres ens heu convidat aquí a venir al programa, nosaltres us convidem a participar, tenim això el clip de lectura, farem una jornada que, bueno, estem allà, allà cap a l'abril, a Calafell perquè és on tenim ubicada l'associació, Uh, si voleu participar també a l'altre programa de ràdio que tenim o si sigui, això està obert a fer una col·laboració i és veritat que també el fet de publicar això que diu en Paco l'article i veure una resposta d'autors que, que normalment oh, tan ràpid no? Però tan ràpid que encara, o sigui, jo li he dit, o si sigui, encara no hem trepitjat l'estudi de gravació i ho hem publicat cap al migdia, ja teníem autors de novel·la adulta que havien escrit novel·la infantil també, que ens deien, escolta, que jo tinc això, que si us interessa i tal. I home, arriba a arribar ja no només al públic vostre, sinó... sinó a, a més gent, no? I, i a més gent que, que normalment el públic a qui s'adreça és adult i que, i que es vulgui expandir també en, en un jovent que costa molt potser de llegir, que, que llegegin perquè estan amb les tecnologies, amb el Netflix i tot això. Mira, Alba, doncs... escolta'm una, un moment. Mira, i per una mostra, per acabar de la col·laboració, portem una novel·la que ens han recomanat aquesta tarda d'una editorial que ens ha parlat una editorial directament per portar-la aquí a Radiotrama, que és una distopia que és el que, que podia passar en un món imaginari, però a cult class, que es diu Laic, like". eh, i l'autora la, és Gemma Pasqual i se li va, i és en un, món, en un món distòpic on la natura desaparegut i tot és artificial, i, i la gent, els joves, doncs, volen eh, aconseguir likes a les xarxes socials i no tenen una altra manera de, de comunicar-se que no sigui amb pantalles. I surt al mas, com deia abans, i és la recomanació que fem eh, perquè, perquè és una novel·la actual que sortirà al mercat i és un bon moment ara per, per llegir-la. Doncs, mira, amb aquesta ressenya que, que acabes de dir, a, jo l'he ja, ja, vist anunciada pel Twitter i, bueno, doncs... Ostres, m'ha fet molta, molta il·lusió. Bueno, jo crec que... Ja, ja esteu? Ja, ja, eh, voleu, ¿Voleu comentar alguna cosa més? Ui, si ens dones micro, potser estem aquí una hora, ah, eh, parlant. No. L'Alba vale, no. vale, doncs... ha portat el tàper, per. Ah, ja ho he vist, ja ho he vist. Que mati de... Vale, doncs, doncs, doncs, doncs, per acabar, feu... Eh, publicitat de les vostres de les vostres res socials i ens deixem aquí Molt bé, endavant Alba Bueno, doncs tenim eh, ens podeu seguir a la pàgina web negreimmortal.com també estem a Twitter eh, negreimmortal ehm um... T estem a Facebook, a, Facebook, a Face... Telegram, a Instagram, sí. estem Ten... a tot arreu. Tenim un canal de YouTube, el canal Negre imortal. Mortals, estem fent ara uns videopodcasts molt xulos que es diuen Pelibrosos, que és un, una recomanació d'un llibre, d'una novel·la negra, aquesta també hi ha una pel·li també de la mateixa novel·la, i fem moltes activitats a totes les xarxes, o sigui que allà I a e on es quedeu, estem... allà hi serem nosaltres, Negre i Mortals doncs no, no així us eh, seguirem vale? I, i, i donem moltes gràcies a, als, a, als dos i també aquesta gran sorpresa pa, pels nostres col·laboradors que tenim a, habitual gràcies, una abraçada molt gran Jordi a vosaltres adeu you know that there is no innocent one in this game for two. I go, I go, and then you go, you go out and spill the truth. But can we both say the words say forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? try Ara passem a la, la secció de, de, de, de l'Ignasi. de Soliggnasi de Books and Foxes I com sabeu faig una secció aquí entera. I bé, la meva secció tracta de fer un repte literari i direu un repte literari. Nosaltres hi podem participar, és clar que hi podeu participar, perquè és un repte literari interactiu. Si jo us proposo de fer un repte, ja sigui llegir-se un llibre o fer alguna cosa relacionada amb la amb la literatura. I vosaltres el que fareu o podeu fer, és llegir vos aquest llibre o realitzar el ripto. I després vosaltres el que el millor és que m'envieu la foto del llibre o del la realització del ripto en el meu Instagram, que és Books and Foxes. Books and Foxes, sí. I doncs me lo podeu enviar i jo us nombraré a la meva següent secció. Bé. Doncs, com que la temàtica del programa d'avui d'antera és dibuixos animats, a mi em va costar molt i vaig dir, veure, què hem de fer de dibuixos animats, perquè? Fer un repte literari relacionat amb els dibuixos animats és molt difícil. Però de sobte, se'm va acudir que el que més semblava a dibuixos animats relacionats amb la literatura són els còmics i les novel·les gràfiques. I doncs vaig dir, doncs per aquest repte llegirem un còmic o una novel·la gràfica. D'acord, ara que us he ensenyat el repte, us he explicat el repte que farem, us donaré algunes recomanacions basades en l'edat, però com sempre us dic, els llibres no tenen edat. O si sigui, vosaltres us podeu llegir un llibre infantil, juvenil, tant si sou adults com si sou jovent, i aquestes coses. O sigui, no patiu. Jo ho classifico per edat, perquè és com l'edat que ja pots començar a llegir aquest llibre, però, per exemple, el que recomanaré d'adults també recomano per gent jove. Saps? Però ja m'enteneu, que els llibres no tenen edat. Bé, el primer que recomanaré serà per infantil juvenil, però us el podem llegir els adults i els i els adolescents. I doncs, és Tintín, que quina millor forma de se en el món dels còmics que llegint Tintin. No es doncs ve, Tintín va d'un periodista o oh, oh era un detectiu, mai m'ha quedat clar. Bé. Jo diria que és un periodista que doncs li agraden molt els els misteris i va resolvent misteris, diversos misteris que se li posen al damunt. I, doncs, un dels més famosos, per exemple, és Els cigars del faraó, L'estel misteriós, El secret de l'unicorn, Les set boles de cristall... Com us he dit, Tintín és el millor còmic que podeu agafar per iniciar-vos, perquè és divertit i jo m'ho passo molt bé llegint-los. Bé, bé, bé, següent recomanació. Aquesta següent recomanació ja és més juvenil i és com de terror, però no és ben bé de terror, perquè no fa gaire por, d'acord? Però es diu Thornhill, Orfanato para chicas. I em direu, però Ignasi, si el títol no fa por, ja, ja ho sé, que no fa por, però bueno. És d'en Pam Esme, i l'editorial és Black Ebooks. És un editorial que fa llibres que m'agraden molt i que us recomano molt. Uh, val. Doncs Thornhill tracta sobre la por que té una nena cap a una altra nena que li fa com bullying i que va marxar de l'orfenat perquè la van acollint una família però després aquesta nena va tornar i doncs com que ha tornat ara té por a passejar-se per la casa bueno, per l'orfenat i doncs això, és molt tràgica la història però em va encantar A més, el que fan és... Una, fan servir una tècnica que m'agrada molt i que quasi sempre la fan servir les novel·les gràfiques que és, apunten, o sigui, escriuen una part i aquesta part simbolitza com el present, el passat o un punt de vista o un altre i l'altra el dibuixen i doncs al final s'uneixen les dues les dues històries i m'encanta aquesta tècnica i m'ha encantat el llibre és molt recomanable i després també un altre tipus juvenil però ja us ho dic els pot llegir totes les edats es diu La casa de Paco Roca i és una novel·la molt personal de l'editorial Estiberri i tracta sobre un noi que torna a la casa del seu pare que ja està mort i doncs veu totes les coses que hi han allà recorda moments i doncs, fan servir també una mica la, la tècnica que us he dit però ara en lloc de i a ver, -hi, una part escrita i una part amb dibuixos només. Ja és, són tot dibuixos amb, amb les bafarades, però fan com flashbacks al passat amb els records i totes aquestes coses i canvien com de tonalitat els dibuixos. I doncs també l'argument de la novel·la és molt maco i no sé, que és precioso, bàsicament. I després per als adults, però que també la recomano per joves, la novel·la que recomano és Maus Història d'un supervivent d'Art Spie... Spiegelman Spiegelman no, no sé com pronunciar-lo, em sap greu. i tracta sobre la Segona Guerra Mundial és, doncs, és la història de, del mateix autor que narra les seves vivències a la Segona Guerra Mundial però ho narra d'una forma diferent perquè en lloc de fer de dibuixar persones, dibuixar rates i gats. I ja us imagineu, les rates són els veus i els gats són els alemanys. I narra tota la, la seva pròpia experiència en els camps de concentració i eh, durant tota la segona guerra, segona guerra Mundial. I doncs, encara no me l'he llegit, aquest llibre, però en tinc moltes ganes i us animo que el feu, perquè és una novel·la històrica, però explicada des d'un punt de vista com molt original, per allò dels gats i les rates. <ríe> I doncs, això és tot. Espero que us hagin agradat les, aquestes recomanacions i sempre podeu fer més recerca de novel·les gràfiques, de còmics... I espero que participeu en aquest repte, i doncs ja sabeu, si participeu, envieu-me la foto del llibre que us ha llegit o el títol del llibre i el seu autor a al meu Instagram que és books and foxes. I dit això, fins a la següent secció. Déu. I, I ara passa, eh, passarem a la secció de l'Àfrica. you <music> porto dues novetats literàries. La primera és infantil. Es titula així. Què bigotis em passa? Està escrita per Maria Litsch i Olga de Dios. L'editorial és Polar i la temàtica infantil, com ja he dit, però a partir de 3 anys. Aquestes dues escriptores s'uneixen en un àlbum il·lustrat sobre les emocions. Ja sigui alegria, tristor, por, sorpresa... Calma, ràbia, fàstic o tendresa, és d'allò més natural fer una mica l'animal. En aquest conte eh, serveix per entendre que totes les emocions són bones si les sabem identificar i gestionar. I tot això ens explica mitjançant il·lustracions. Ara passem a la novetat literària juvenil. Es titula Ara que estem junts. És una història de guerra, de l'exili i la innocència. Està escrita per Roc Casagran Casanyes. L'editorial és columna d'edicions i la temàtica, doncs, una novel·la contemporània. Llegiré un petit fragment. Dels soldats que ens vigilaven en dèiem els nostres protectors, de la sorra al nostre llit d'hotel i del mar la nostra banyera. Doncs, ara que estem junts, aquesta novel·la ens explica la separació de dos germans bessons per culpada de la guerra civil. Ho fa des d'una mirada diferent sobre l'exili i l'avi del camp dels refugiats d'Argelers. Aquesta novel·la també ens explica, eh, la, ens explica la història de la guerra civil mitjançant una història d'amor. Jo trobo que això està molt bé perquè com que ho enfoca des d'una mirada diferent i ens ho explica una història d'amor pot ser diferent de les altres. També us porto una obra de teatre. Es titula La ratonera. És una obra d'Agatha Christie. Aquesta obra està escrita al 1952 i va ser estrenada el 6 d'octubre d'aquell mateix any, a Londres, aconseguint així un gran èxit. Està ambientada a la dècada dels quaranta. És una obra al més pur estil Agatha Christie. S'estructura en dos actes, Consta de vuit personatges que queden atrapats a la casa d'hostes de Montswell Manor, degut a la nevada, i es veuen envoltats en un crim a Londres, ja sigui com a víctimes o com a sospitosos. La ratonera de Mous Trapp és l'obra teatral més representada a la història de la humanitat. A Catalunya es va representar el Teatre Polo de Barcelona, bastionada i dirigida per Víctor Cohn. I la veritat és que la majoria de gent que sortia del teatre sortia satisfeta i encantada d'haver passat una bona estona mirant aquesta obra de teatre. Moltes gràcies i fins a la propera. Adéu! Moltes gràcies, Àfrica. I era sí que, que una vegada amb, a... amb, a... amb el Lluc. Eh, eh, bona nit, Yusk. Em sents? Bona nit. Vale. Awesome. Uh, són les 9... Les, les 9 i 17 de la nit. Estem a Radio Trama. Radio Trama. I... Eh, el, eh, fem un, un repàs ràpid de, de les... De, de les xarxes socials, Juc, i entrem a, a, a, a, a la nostra secció comuna. Vale, molt bé, doncs um, farem un petit repàs de quines són les xarxes socials que, bàsicament, són um, a Instagram, Entera't 2018, a Facebook, Entera't, Twitter, Cracson als nens i Instagram, uh, Uh, YouTube literatura entera uh, doncs això, ens podeu trobar aquestes xarxes i trobar a les xarxes que hem anat i hem tornat al programa i com hem dit al principi també uh, a mi mateix a uh, uh, paraula de missa uh, uh, uh, uh, a YouTube Instagram Twitter a l'Àfrica tant a YouTube com a Instagram, i a Instagram i YouTube també, Nati, Nati, Nati, a més un procés. I els altres, doncs, a més un procés. Bé, doncs, començem la Bien, donc, ¿no? Jordi. Sí, digues, perdona, Jordi, perdona. Doncs, un cop ha anat el... aquest... Eh, bueno, aquesta entrega de dels de que han fet. De les xarxes socials podem llegim la nostra amb si vols. Vale? Eh, e-commerce i si, si et no ve. Mal. Vale, doncs mira, yo eh, eh, he jo era de d'un de un conta. De ah, diversitat di, di, de Donimar que se diu eh, Bracanés, y los 7 enanitos. I uh, uh, començo a dir, la ciutat de Brancaneus, el rei i la reina es casen. La ciutat de Brancaneus es posa de festa per celebrar el casament del rei i de la reina. Al casament vindran els set com a convidats. Els set estan molt contents perquè el rei i la reina han pensat amb ells com a convidats en el seu Casament. El rei i la reina han anunciat que tindran dos fills. Els fills que tindran seran un nen i una nena i es diran Roc i Marta. Eh, Branc eh, Brancaneus, una ciutat de mort dels turistes. Els turistes, quan venen, es meravellen la ciutat i tenen amb un somriure a casa seva. Netflix ha comprat una sèrie amb el nom El rei de la reina i el seu regnat La plataforma Netflix acaba d'arribar una, una, una sèrie amb el nom El rei de la reina i el seu, i el seu regnat El palau Neus Branca viuen El rei i la reina Neus Branca viuen El, el rei de la reina i viuen en un palau espectacular el, el pou del cas antic es diu Neus Branca. El pou del cas antic, deus que Neus, ho van barrejar amb el nom de Neus Branca. Molt bé, doncs ara jo us, bueno, us llegiré aquí també tres titulars que he portat de tres dibuixos d'animents diferents. Són, bueno, el primer és de El Cullot i Carrecamins i diu així, En Cas casa el Correcamins. Després d'anys de córrer amunt i avall sense parar, el collot ha aconseguit atrapar el, el córrecamins fent-lo caure dins d'un pou. Just després l'ha alliberat perquè, si no, no, no tenia sentit la seva vida. I així el podia seguir perseguint. Després, un altre titular que tenim de Tommy Jerry. En Tommy Jerry es fan amics. Per causes desconegudes, a la fi, en Tommy Jerry es, es han fet amics i van junts a la festa major del poble. On s'has vist això? On s'has vist? Bé, i per últim també tenim un altre de Doraemon, que diu el Nobita aconsegueix tornar-se responsable. Després d'anys d'en Doraemon, intentant fer, fer que el Novita es torni responsable fa i ho aconsegueix amb 80 anys d'edat. 80 anys perquè que el Nobita es torni responsable. Per fi, ja tocava. I bé, doncs eh, fins aquí aquests, eh, artic... bueno, aquests titulars que hem portat avui, no? I suposo que n'hi ha i, ja... I ara passem a la secció del lloc Bé, doncs, eh, com ara veure el Jordi Mira, com que s'acosta a Carnaval He pensat Doncs mira, portaré una cosa relacionada amb Carnaval I tots estareu pensant Ah, mira, ha portat una màscara Doncs més o menys Mireu, he portat Això, vale Tan guai que ho he fet jo, per cert També Ja, felicitats, és... eh, Just És un cas que... Ara em posaré, ara aquí. És un casco... de flash. Vale? Doncs... Ara... un conte... Sí? Un amb aquest casco, a veure què tal. Vale, a mi jo? Som un país molt llunyà. Hi havia uns màgics. Aquests ràgics màgics queien de 100 anys alguna persona. Aquesta vegada li van caure a un senyor que es deia Lluc Xavier. Mira que curiós. Eh? No ens ho esperàvem. Aquesta persona el cop després de, de que en caigués el raig va dir calla, mira, aniré a comprar patates, perquè tenia gana sí, a agrada comprar patates ¿vale? no són saludables però mira, patates a bus Llavors, al, al supermercat i quan estava punt de posar la bussa patates, es va posar a córrer i va xocar contra la porta de casa de la seva àvia que estava a l'altra punta de la ciutat i tots hi deus i com ho ha fet tan ràpid, ell també s'ho preguntava. Llavors, va dir, bueno, anem a provar què ha passat. I va decidir tornar-lo pel Però amb tan mala sort que la que va fer una passa va acabar a París, tenint en compte que ell vivia a Barcelona, eh, lluny. I diu, però, però com pots ser això? Doncs aquest senyor, que també s'ho preguntava, va tornar a fer un pas. I va acabar a Moscou. A Moscú. Bueno, es va fer un selfie, per si a acas, no? que després no els creien, i va tornar a fer un pas. A veure on portava aquesta. Llavors va veure que l'havia portat a Tòquio. I, sí, sí, a Tòquio, passant al mar, passant-ho passant tot. Llavors va dir, calla, potser que corre molt ràpid. Eh, no sé, coses de la vida. I llavors ho va tornar a provar. Però aquest cop va intentar fixar-se i no parar de córrer fins fins que ell decidís. I ho va fer. Amb tan mala sort que va caure a l'aigua. Perquè clar, és de... on vols anar? Corrent. On vols anar? Al Pacífic? Eh? Hombre. Bueno, doncs, va sortir de l'aigua va dir posar a l'altre costat. venga Va començar a córrer, va poder passar l'aigua corrent. Va donar un parell de voltes al món. Cada cop no va més ràpid i va dir Ei! I si un superenoll? Eh, jo lo veo, eh? Jo lo veo. Llavors, va decidir crear-se pues, un traje. I com que podia fer coses tan ràpids, que havia vist que podia córrer molt, doncs pues, es va fer un traje superràpid. De fet, podeu comptar que en cinc segons i el tenia fet. segons. Depèn de que són molt depèn de que són pocs, perquè si són trajes, són pocs. Llavors, va agafar el seu traje i bàsicament va dedicar la resta de la seva vida a córrer de ciutat en ciutat. I direu, i què feia? Salvava la gent? Doncs no, corria per la ciutat. Li agradava. Però s'havia fet un traje perquè, mira, molt amic, no? Doncs pues això. Llavors, doncs pues mira, després de tants anys de córrer, va acabar un dia que va dir, doncs pues mira, tornaré a Barcelona, on hi han aquests rajos, no?, a Barcelona, que és d'un altre, d'un país molt lluny eh? No la Barcelona que tots coneixem, hombre, ja. La Barcelona era un país tan llunyà. Es va seure a, a terra. Es va aixecar a terra perquè estava brut i es va moure a un lloc que estava més net. Es va seure a terra. Es va seure terra. Va tancar els ulls. Va respirar. Vull i... dir... Vinga, va, ara fa una marató. Y con tal, con tal, Bueno. A, a, a la secció bomba, a la meva secció, que va un test sobre els dibuixos d animats i aquí de, uh, aquí tenim tres persones, el Lluc, l'Arnau i l'Alba, que també, també serà el mestre de complixa de la nostra sorpresa de la nit y yo, da, yo os voy a dar un test de animales, y yo os da, voy eh, a dar las artáquines ¿vale? venga va, va. Eh, ¿cuál de las siguientes películas no es de Disney? ¿Aladín? ¿El Rey León? ¿Artur y los niños? ¿La Bella Durmiente? yo lo sé, yo lo sé yo lo sé, yo ¿eh? lo yo también lo las... sé vale, Arnau Aladín no de Disney. La dels Minions. La mateixa que l'Alba. Veus? Molt bé, molt bé. Ah, molt bé. encertat! Molt bé! La veritat, Aladín. Home. Home. La segona pregunta. Eh... Podi eh, es un muñeco de un niño, ¿cómo se llama? kit ¿Pid? ¿Andy? ¿O Sid? Ah, ah, ah, yo, yo, yo, yo la sé. Vale, entonces, esperad, Arnav. Andy. ¿Alba? No tengo ni idea. Ah, yo... Andy, Andy, dame, Andy. Es correcta. Que Maya. tercera pregunta. ¿Cómo se llama el gato enemigo del Spiritfur? Ay, Félix? ¿Kancha? ¿Kargamel? ¿El quién es? A un gato se dirá Félix, no? A... Alba? Azael? Ayud? Gargamel. Pues ha lanzat al Alba. Oh, porque Gargamel era al señor, al propietario del Gats, ¿no? Gargamel. Eh? Ah, pero ¿qué es Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? <ríe> bueno. Bueno. bueno. La, cu la cuarta pregunta. ¿Cómo se llama el perro de Tintín? ¡Ah! Mi, mi, Milú, Rintintín, Pluto, Odie, Ernao. Pluto. Vale, Alba. Milú. Yuk. Sí, Milú. Al Alba y a al Yuk, Al Milú. Oh, Toma ya. Cómo. No, Sin... no estoy de rataja yo, no, no, no tengo vía yo. ¿Quién le pregunta? ¿Marco buscaba ¿eh? su mono, su tía, su hermano o su madre? Arnaud. A uh, su madre, creo, ¿no? Alba al tío. Yo tenía idea pero su tía, venga, su tía. La la tarda del Arnau. Toma ya, ah, estoy volve. recuperando el moho. Si se me pregunta, ¿quién fue dejando trocitos de pan para contar el camino de vuelta a casa? ¿El gato con mordazas? ¿Pues ¿Pulga... Alicia o Peter Pan? Arnau. Mmm. No, no ho és, però diré, Alícia, no sé, m'he quedat bloquejat. Alba, em sembla que era pulgarcito. Lluc? Jo, Yo, bueno, pensava que no t'havia um, pulgarcito, vinga, per què no? <laughs> <laughs> doncs l'Alba i a Lluc l'han acertat. A esa tienda, pero... ¡Jolín, Arnau! No, no, estic, estic, no, no estic amb ratxa, pero bueno, no desisteixo encara. ¿En qué película de, de Disney podemos encontrar el cangrejo Sebastián? ¿Po qué contas? ¿La Sirenita? Pues que, no, ¿anemo? ¿O a de Delfi? Vale, Alba. Eh, la Sirenita. ¿Lluc? La Sireneta. ¿Y Arnau? La sirenita, sirenita. Debo saltar Vale, oh, que nos, nos quedan Tres preguntas uh, Vale eh, ¿De qué color es la ropa De Peter Pan? Azul Amarilla, roja O verde Jut. Verda Arnau Verda. Alba Estrés eran ¡Han chertado! Uh... Primera pregunta... ¿Cuál es la nacionalidad de, de los Pokémon? ¿Japonesa, americana, inglesa o china? Uh, ¡Alba! ¡Alba! Uf, pues doncs, uh, estoy entre dos. Yo diría que es japonesa. ¡Arnau! No m'ha agradat més el Pokémon, jo crec, jo crec que és coronavirus, això, i la Xina, segur. <ríe> <ríe> Llius. Del Japó, del Japó. A l'Alba i al Llius. L'han sortat. S'ho han après abans, no hi ha dret. Això, això està pactat. Jo no tenia les preguntes, eh? Això és sorpresa. Ah, home, clar. <tossitut> ah, I l'última pregunta és... De... Qual eh, de los siguientes personajes no és un ratón? Mini, am Didi o Mickey. O Mickey. Arnau. Mickey. Alba, Didi. Jo yeah. només conec el Mickey i el Mickey és un ratolí, així que no sé. So so Me l'Arnau i nau ja. No de sortat. El Mickey. Sí. Doncs el Lluc no l'ha encertat perquè era un retor... Ah, no, sí, clar. Que sí, l'ha dit, l'ha dit, Vicky, no, l'Arnau? Ah, però que preguntava... Jo no m'entenc no, ¿eh? vale, vale, es que vale, no... Mira, la televisió no té un retor... Que l'he jo, és igual, Sebi, l'he endevinat i ja està. Eh? Vale, ja està, ja està, va, ah, sí. L'he ah, una alegria, oh, l'Arnau. Bueno, em dono una abraçada. Vale. Doncs, eh... Moltes gràcies, eh, Lluc her when I need her lips <laughs> her lips i could kiss me her laugh her laugh she hates <laughs> but <haz> i think it so sexy she's <laughs> so beautiful and i tell her Moltes gràcies per seguir-nos a, a, a, a, a, a aquest programa I, i també vull agrair molt i molt i molt que tan L'Alba i com el palco de, de Negra i Immortal la, la, la bona notícia que ens han donat i moltes gràcies a tots y a totes i es farem al pròxime!